Единство на съзнанието Осма лекция от втора година на Младежки окултен клас Държана на 29 ноември 1922 година Сряда, София Фир фюр фен Таоби аумен Тайна молитва Размишление Четоха се темите върху предназначението на дихателната система На фигура 1 имате две успоредни линии CB и DA, които се движат в противоположни посоки, пресечени с трета линия AB при пресичането на двете успоредни с трета права се образуват ъгли равни на 30 градуса. При движението на успоредните линии и съзнанието взима участие. То е представено чрез пресечната линия АБ. Тя е главната линия. В живата геометрия тия линии представляват силови линии. Всяко тяхно движение има строго определен смисъл. Когато изнесете дясната или лявата ръка напред, тези движения имат определен смисъл и значение. Ако движите ръката си по посока на правата CB, и това движение означава нещо. След това взимате в ръката си една ябълкова семка, свивате ръката си, навеждате се към земята, и посаждате семката. Штом направите това движение, след малко ще направите обратно движение, ще се вдигнете нагоре. След няколко години дървото ще израсне и ще даде плод. За да откъснете един от тези плодове, вие протягате ръката си нагоре и после я спущате надолу. При тези движения, Спущане ръката надолу, за да посадите семката, и протягането й нагоре, за да откъснете плод от дървото, чиято семка сте посадили, се образува буквата И. С буквата И започва думата Истина. Какво означава тази дума? Истината подразбира опитване на плодовете на това, което някога си посадил. Сега имате други две линии, които представляват движение на един отворен кръг. Този кръг е образуван от двете криви линии А, Б и Б, С. Движението на кривите линии А, Б и Б, С върви надолу в гъстата материя. Така се образува еврейската буква В, която представя човек спуснати на долу ръце, в състояние на мисъл, на размишление. Тези две криви могат да се движат и нагоре в по-рядката материя, при което се образува чертеж, обратен на първия. Чертежът на фигура 2 представя състоянието на човек, който инволюира, т.е. слиза в гъстата материя. Като съедините двата чертежа, ще получите фигура 4, която представлява две същества, обърнати с главите надолу и други две, обърнати с главите нагоре. Ако буквата ВАВ се обърне нагоре, ще се получи буквата М, която е образувана при движението на човешкото съзнание в неговото еволюционно състояние. На еврейски език, тази буква означава смъртта, а у нас означава начало на човешкия интелект или начало на човешкия ум. С други думи казано, тази буква означава превръщане на енергиите от едно състояние в друго. И наистина, чрез мисълта човек дохожда до положение да превръща енергиите. Голяма наука се крие в буквите. Затова те трябва специално да се изучават. Всяка буква е ключ на известен род енергия, която човек трябва да превръща. Ако е ниша, да я превърне във виша. С буквите се занимава кабалата. Например, някой човек носи едно име, което той сам не харесва и с което изобщо не му върви в живота. Какво трябва да направи, за да тръгнат работите му напред? Да промени името си, да измисли такова име, което да хармонира на състоянието му. Действително, като се вслушвате в имената на хората, ще забележите, че звуковете в някои имена са така съчетани, че с дразнат ви. Когато някой човек минава през известно посвещение, Турят му такова име, което да отговаря на неговите астрологически аспекти. Ако разгледате буквата А, виждате, че тя е образувана от знака за безконечността, поставен нагоре. Вместо хоризонтално, както обикновено се пише, и натоварен, бременен с нещо. Това показва, че в тази буква безконечността се ограничава от нещо и става бременна. Както буквите изразяват известен род енергии, така и всеки от в човешкия организъм е свързан с известен род сили, с известен род енергии. Например, носът на човека е израз на неговата интелигентност, на неговия интелект. Следователно, колкото по-силен е интелектът на човека, толкова по-дълъг е неговият нос. Ако от средата на челото спуснете перпендикуляр към носа, този перпендикуляр определя големината на ъглите, които се образуват от линиите на носа. Линиите на носа представляват двете рамена на ъгъла, а широчината на носа представлява големината на ъгъла. Колкото повече страните на тия ъгли се отдалечават от перпендикуляра, толкова повече. Интелигентността на човека отслабва. Колкото по-малък става ъгълът, толкова повече интелигентността се увеличава. Изобщо, интелектуалната сила на човека се проектира чрез носа. Колкото ъгълът е по-малък, толкова интелектът на човека е по-силен, толкова умът му е по-проницателен. Колкото по-голям става този ъгъл, интелектът се намалява, а природният, обективният ум се усилва. Колкото чувствата са по-силни в човека, толкова по широк е носът долу, при ноздрите. Общо казано, дължината на носа е свързана с интелекта, а широчината с чувствата на човека. Като знаете тези общи положения, Правете наблюдения, изучавайте формата на носа, за да видите какви различни отклонения са станали от нормалното положение, което природата е определила. Всички линии, с които означаваме носа, очите, устата на човека, представляват силови линии. Тези силови линии определят интензивността на самите сили, които работят в човека. Като изучавате очите на човека, ще дойдете до заключението, че колкото отворът на очите е по-голям, по-широк, толкова и впечатлителността. Способността на човека за възприятия е по-голяма. Колкото отворът на очите е по-малък, толкова и впечатлителността е по-слаба. Впечатлителността е свързана с наблюдателната способност в човека. Колкото по-наблюдателен на е човек, толкова е по-силно развита в него долната част на челото – довеждите. Тази част на челото е добре развита у естествениците, понеже те наблюдават всички явления в природата. У философите пък, които се занимават повече с отвлечената мисъл, с тъй наречената метафизика, горната част на челото е повече развита от долната. Когато устните са дебели, добре развити, това показва, че в този човек е добре развит апетитът или чувствеността. При тънки устни, чувствеността е слабо развита. Следователно, външните признаци или белези на човешкото лице особено показват с какво има човек да се справя в себе си и как трябва да работи, за да регулира силите на своя организъм. Като знаят и е признаци, човек ще може да моделира носа, очите, ушите, устата, вежите си. За тази цел той трябва да изучава движенията на силовите линии, както и техните външни и вътрешни проекции. За да бъде правилно, хармонично движението на силовите линии в човека, той трябва да пази единство на съзнанието си, т.е. Да не допуща в съзнанието си никакво раздвояване. Най-малкото раздвояване на съзнанието произвежда в човека две равни противодействащи сили, които взаимно се неутрализират. Например, явява се у вас желание да направите едно добро, което е свързано с някаква материална жертва. В този момент се явява страхът, че ще се ощетите. Той веднага се противопоставя на желанието ви да направите добро и тези две сили се взаимно унищожават или неутрализират. Щом се натъкнете на тези две противодействащи сили, вие казвате: Ще отложа това добро за по-благоприятни условия. При друг случай у вас се явява силен стремеж да направите някакво научно изследване, но изведнъж си представяте, че за това изследване са ви нужни години усилена работа и се отказвате от изследването си. После влизате в някое духовно общество, искате да работите за своето духовно развитие, но ако дойде в ума ви мисълта, че не е време за духовен живот, вие напущате това общество. Днес пренебрегнете едно добро желание, утре потиснете известен стремеж себе си, докато най-после съзнанието ви се раздвои. Не, за да развиете своите духовни сили, вие никога не трябва да се отказвате от добрите си желания и стремежи. Никога не трябва да се подпушвате, за да не раздвоите съзнанието си. Духовните сили в човека се развиват само при единство на съзнанието. И вие трябва да знаете, че всички сте изложени на влиянието на странични същества, които имат желание да ви отклонят от пътя. Като имате всичко предвид, трябва да вземете предохранителни мерки за възстановяване на първичното положение на съзнанието ви. Иначе, ако държите на вашата крива философия, ще мислите, че при развояване на съзнанието има някаква наука или някаква придобивка. Не, в раздвояването на съзнанието няма никаква наука, никаква философия, никаква предобивка. Следователно, родили се у вас желание да направите някакво добро, не отлагайте да го извършите, колкото и каквото да ви струва. Желанието за правене на добро е положителна сила, която предава нещо на човека, но не отнема. Щом се роди у вас желание да направите най-малкото добро? Направете го. Откажете ли се да го направите, вие ще изпитате малка тъга или известно неразположение. Тази тъга, това неразположение са наказание за вас, че не сте извършили доброто. Който се откаже да извърши най-малкото добро и отхвърли страданието, което е преживял по този случай, той ще се натъкне на някакво нещастие. Няма да мине много време и той по невнимание ще се подхлъзне и ще струши или ще изкълчи крака си. Това нещастие се дължи на раздвояване на съзнанието в човека. И след това той ще вика лекар, ще плаща, ще лежи 2-3 месеца в легло. Какво е спечелило всичко това? Значи всички нещастия. Всички страдания в живота на човека се дължат на нежеланието му да изпълни волята Божия. Нищо в живота не остава безнаказано. Е, в друг живот ще плащаме. Няма да плащате в друг живот, но още сега. Няма да мине седмица, месец или година и вие ще видите последствията на отклонението ви от правия път. Като знаете това, Бъдете внимателни даже към най-малките си стремежи и желания. Не пренебрегвайте малките желания. Не спирайте тяхната проява. Като ученици на окултна школа, вие трябва да бъдете внимателни. Никога да не подпушвате съзнанието си. Каквато погрешка направите, малка или голяма, бъдете готови да се изповядате пред себе си. Искрени трябва да бъдете пред себе си. Например, някой млад човек поступа в университет. Иска да учи, да свърши по някакъв предмет, но той е беден. Няма средства. По едно време проведението го поставя на изпит, за да види доколко той е готов да издържи в своята честност. Така се съчетават условията, че той се намира пред оттворената каса на един богат човек. Поглежда към касата, Поглежда към вратата на стаята, за да не влезе някой да го види и като се увири, че е сам, бръква в касата, изважда 2000 лева и казва «Ще свърша с тези пари и като се назнача на някаква работа, ще помагам на бедни студенти и те да свършат университет». Какво става после? Откриват кражбата и го хващат. Той започва да се извинява, че не знаел какво го чака. Не знаел, че ще носи отговорност, но мислил, че трябва да свърши университет и самото проведение му предлагало тази помощ. Невъзможно е човек да не знае какви са последствията на кражбата. Ако не знае, в затвора ще ги научи. Човек трябва да бъде искрен пред себе си, да се изповяда, да признае погрешката си. По този начин той ще освободи съзнанието си от излишен товар. Това значи, не подпушвайте съзнанието си. И тъй, не пренебрегвайте в себе си и най-малкото божествено желание. Щом си е ви такова желание в сърцето ви, реализирайте го. Всяко божествено желание е малко семенце, което вие посаждате в земята. Щом го посадите, то ще израсте и ще даде плод който свободно можете да откъснете и да го вкусите. Ако задържите едно божествено желание в себе си, вие съзнателно се подпушвате, вследствие на което се излагате наред болести. Всички болести се дължат именно на това подпушване, предизвикано от неизпълнение на божествените желания, които ви подтикват към правене на добро. Вие трябва да знаете, че не можете да си играете с законите на разумната природа. Тя не позволява на никого да си играе с нея. Който веднъж само се опита да играе с природата, той в най-скоро време ще получи своето възмездие. Като ученици, от всички се изисква единство на съзнанието. Ако нямате това единство, не можете да бъдете ученици. И да посещавате класа тук, горе няма да ви приемат. Докато не придобиете единство на съзнанието, никакви ученици не можете да бъдете. В школата се приемат ученици с света лум, с благородно сърце, с силна воля и с здрав гръбнак да носят. Хилави, болни ученици в школата не приемат. Който е слаб, хилав да седи у дома си, като оздравее, тогава да дойде. Ученикът трябва да има диаманте на воля, да прилага. От вас не се изискват големи подвизи, да спасявате света. От вас се изисква най-малкото микроскопическо приложение на доброто. Щом дойде някакъв благороден подтик у вас, колкото малък да е, дайте му ход. Той ще отнеме само една минута да го извършите. Например, отивате по работа някъде и срещате на пътя един беден просек. Изведнъж у вас се явява желание да му кажете една добра дума. Спрете се за минутка пред него и го попитайте как вървят работите му. Казвате, защо ще губя времето си да спирам пред този просек и да разговарям с него? Ако не си готов да спреш за една минута, после ще те заставят да изгубиш 100 минути. Единство на съзнанието се изисква от вас. Щом придобиете това единство, вие ще можете да регулирате силите в своя организъм. Ако нямате единство на съзнанието, ще се отклоните от пътя си. Ще тръгнете в левия път. Опасно е да се раздвои съзнанието на човека. Представете си, че някой се спуща с парашут на земята. При спущането си надолу, парашутът непременно трябва да бъде отворен. Не е ли отворен? Смъртта е неизбежна за онзи, който е вътре. Разтварянето на парашута означава единство на съзнанието. Защо? Защото животът е в отворения парашут. По аналогия на това казваме, че животът е в единство на съзнанието. Само при това състояние на съзнанието, вие ще можете да контролирате мислите, чувствата и постъпките си. Вие трябва да правите опити да се контролирате, да изпитате силата на волята си. За тази цел ще ви подложим наследния опит. Ще вземем една голяма егла, губерка, и ще я забудем на известна дълбочина в ръката ви докато потече кръв. След това всеки ще наблюдава след колко време, чрез силата на волята си, ще спре болката на ръката. Това бодване с губерка не е нищо друго, освен обидите и огорченията, които вашите близки ви нанасят. Ако можете скоро да забравите, да трансформирате обидата, вие сте човек със силна воля. На този опит ще се подложат само силните, т.е. безстрашливите. Страхливите ще оставим на страна. Природата не обичат страхливите хора. Те са осъдени от нея на смърт. Към смелите хора тя има почитание и всякога е готова да им помага. Смел, безстрашлив може да бъде само онзи, който има непоколебима вяра в законите на разумната природа. Страхливият всякога престъпва тия закони, за това природата има за него особено мнение. Всеки трябва да се стреми към единство на съзнанието, като метод за лекуване, като метод за работа върху себе си. От каквато болест да заболеете, достатъчно е да възстановите единството на съзнанието си, за да се вдигнете от леглото си здрав и бодър. Висшите сили на съзнанието се насочват към вашия организъм и започват да му въздействат, докато стане обрат в тялото ви, вследствие на което всички енергии потичат нагоре, вземат обратно движение. При това положение чужите вещества в организма, които са причина за болестите, изчезват моментално, както изчезва прахът от повърхността на барабана. Ако някой от вас заболее от хрема, нека приложи същия метод, за да види за колко време ще се изликува. Крайният предел, до който може да продължи хремата, е обикновено 7 дена. Понякога тя продължава 3 седмици. В изключителни случаи продължава 3 месеца. С този метод обаче, вие можете да изликувате хремата за 5 минути. Ако не успеете да изликувате в 5 минути, ще гледате да се освободите от нея поне в продължение на 2-3 часа или 2-3 дена. Мнозина се оплакват, че паметта им е ослабнала, започнала да им изневерява. Лесно може да се възстанови първоначалната сила на паметта. По какъв начин? Чрез възстановяване единство на съзнанието. Как става това? Като изхвърлите от ума и сърцето си, всички уния мисли и чувства, които ви смущават. Раздвояването на съзнанието е причина за ослабване на паметта. Същевременно раздвояването на съзнанието ражда страх в човека. Някои дете открадне едно от дома си и от страх да не го види майка му, то се преструва на болно. Страхът от наказанието е резултат на раздвояване на съзнанието в това дете Страхът е недък на чувствата, а гордостта – недък на ума. Разрушителната способност в човека се дължи на известно изопачаване в творческите му сили. Когато силите, енергиите в човешкия организъм се отбият от правен си път, човек започва да се отдава на фиктивни, въображаеми мисли и чувства, които му създават излишни страдания. Например, някой се въобрази, че еди кой се обиди от честа му. Кой може да обижда? И какво всъщност представлява честа? Съвременните хора са чувствителни. Лесно се обиждат. Лесно се накърняват чувствата им. Учените казват, че човек имал пет чувства, т.е. пет сетива. От какво е произлязла думата сетиво? Усет. Казваме усет или усад. Буквата у означава човека, който е посадил нещо. Коренът на думата е сад, което означава проява, а същевременно означава и нещо, което е ограничено. Следователно, под думата усет разбираме нещо, което е посадено в почвата или в съзнанието, в ограничено пространство, дето започва да расте. Коренът САД е от санкритски происход и означава нещо, което може да се прояви, да се ограничи. Буквата А в корена САД при слизането си, при инволюцията си постепенно се е изменяла, докато се превърнала в буквата Е. Значи от У САД се е образувала думата усет. Коя дума познавате подобна на думата усет? Възприятие. Като извадите предлога «въз» остава думата «приятие», която започва с буквата «п». Тази буква означава «оплодяване». Значи, енергиите първо се запазват, а после се оплодяват. Усетът означава външен процес, а възприемането – вътрешен. Той означава растене. След възприемането иде схващането. Схващането произлиза от думата «Хващам нещо с ръката си». Той е физически процес. Обаче думата «Схващане» започва с буквата «С», която показва, че това, което човек е хванал с ръката си, се намира в възходящо състояние. Върви нагоре. За да расте нещо нагоре, ние трябва да му създадем благоприятни условия, да го оградим от всякъде. За да се огради нещо, умът на човека трябва да работи. Буквата ЩЪ в думата СХВАЩАМ показва, че умът може да работи само тогава, когато и волята взима участие за премахване на външните противоречия. Когато израсте, посятото ще мине в по-висока степен и ще оживее. Следователно, схващането като процес се забелязват няколко фази. Посаждане на нещо, израстване на посятото и озряване, превръщане на тия енергии в плод, нещо живо. Основната идея на тази лекция е единство на съзнанието. Дето има единство на съзнанието, там не могат да съществуват никакви криви мисли никакви отрицателни чувства. За да дойдете до това единство, от вас се иска да бъдете искрени в себе си, да не се самозалъгвате. Всеки в себе си ще си признае добрите и лошите черти, без да ги увеличава или намалява. Като се прецени правилно, ученикът ще може сам да направлява силите на своя организъм. Всеки човек има недостатъци, но някои не искат да признаят това. При сегашните условия на живота недостатъците са благо за човека. чрез тях той може да се развива. Например, някой човек е физически слаб, хилав, но същевременно природата е вложила в него такива сили, чрез които той може да подобри физическото си състояние. Друг някой има добър ум, но центровете му за тушите са силно развити и този човек е склонен към разрушаване. Какво трябва да прави? Понеже има добър ум, той ще намери начин, по който да трансформира тази енергия, да я е изпрати в предната част на мозъка си и да я е впрегне на работа. Тази енергия е необходима, но трябва да се използва разумно. Гневът, например, представлява въглищата, които се поставят в огнището да карат колата. Значи, въглищата ще поставите на огнището, водата в котела, парата ще прекарате през тръбите и ще я впрегнете на работа. Така машината ще се движи, ще върви напред. Друга енергия в човека е страхът, който също трябва да се впрегне на работа. Като елемент Страхът трябва да се съедини с разсъдъка и да даде сложно тяло или съединение, наречено благоразумие. Тогава ще имаме следното равенство. С плюс Р равно на Б. На химически язик казано страхът е основа, разсъдъкът киселина, а благоразумието сол. В животинското царство страхът е на първо място. Там той управлява. Задните крака на заека са се удължили вследствие на страха. Дългите уши на заека показват, че той е умен, слуша добре и разсъждава добре. Заекът обича да се катери по стръмни места нагоре. Затова предните му крака са останали по-къси от задните. Нагоре той бяга много бързо, но като бяга надолу, често се търкаля. Ръцете на човека отговарят на задните крака заека, Както се свиват ръцете на човека, така се свиват задните крака на коня. Както се свиват и движат предните крака на коня, така се свиват краката на човека. Това са странични въпроси, но добре е да размишлявате върху тях, да видите на какво се дължи тази аналогия. И тъй, като ученици, от това се изисква единство на съзнанието и абсолютна справедливост спрямо себе си. Справедливостта е необходима за растението на ученика. Дето има справедливост, там има и растение. Дето справедливостта отстъпва, там няма никакво растение. Когато си говори за единство на съзнанието, ние имаме предвид участието на Божественото съзнание, както и участието на Божия Дух, който работи в цялата природа. Дето има справедливост, там има съприкосновение на човешкия дух с Божествения. Всяка вечер, преди да легнете, застанете прав и се свържете с великата светлина на Божия Дух и кажете – в името на абсолютната справедливост признавам погрешките си и съм готов да ги изправя. Никакво извинение, никакво отлагане. Погрешките се изправят, а не се прощават. Когато обещаете да направите някакво добро, изпълнете го без страх. Ама последствията ще ли да бъдат лоши, по-добре да сгрешите, отколкото да се върнете назад. Обещал си да дадеш някому хиляда лева, дойде някой при тебе и започва да ти говори за този човек, че не е честен, че ще изяде парите ти и така нататък. Каквото и да стане с парите ти, не се връщай назад. Така ще направиш само една погрешка, а ако откажеш да дадеш обещаните пари, ще направиш две погрешки. Щом си дал обещание да направиш някакво добро, не трябва да се отмяташ. Погрешно да е обещанието, ще го изпълниш. Бъдете смели и решителни. По никой начин не можете да избегнете кармическите последствия. За да придобиете смелост и решителност, започнете от малките опити, за които са нужни малки знания. Не се стремете към големи опити, защото не сте готови за тях. Нямате още нужните знания. Сега запишете си следните три правила. Вложи истината в душата си и свободата, която търсиш, ще придобиеш. Вложи мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощ. Вложи чистотата в сърцето си, любовта ще дойде и истинският живот ще започне. Напишете тези правила на отделен лист и го поставете на масата си или го закачете на стената, за да можете да ги четете, когато пожелаете. Като ставате сутрин, първата работа, която ще свършите, е да прочетете тези правила и да размишлявате върху тях. Ще прочетете първото правило и ще си кажете Аз трябва да вложа истината в душата си. Защо? За да бъда свободен, да придобия свободата си. После ще прочетете второто правило и ще си кажете Аз трябва да вложа мъдростта в ума си. Защо? За да придобия знания. И най-после ще си кажете Аз трябва да вложа чистотата в сърцето си. Защо? За да дойде любовта. Тайна молитва Фир, фюр, фен Таоби, аумен